من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلوا انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين <تصفيق> خطابات د بنی اسرائیلو شروع شپږو کې پنځه خطابونه ختم شو بیا د 90 آیاتنا د تیم ماده د دوالو خطابات سره اورمو پنځم اول خطاب زجر زجر تاتیمده خطاب کې دو زجر اول زجر پبغیان کفر د عزت دوجي کفر کوي بغیان اینازل الله من فضل دویم زجر په دې 91 آیات کې نخپل کتاب منی او نه د بل منی زجر په دروغو روغو چې مون خپل منو دروغوي خپلم نه مني دی توب چې ویلی شو قران باندې ایمان راوړې دی وی بس خپل منو کنه هتاورات را لکافی دی حمد الله کتاب نه الله وی دروغوي خپلم نه مني خپل خپلم نه مني چې د دې کتاب کې د دې کتاب او د پیغمبر حقانیتو مدارې مانه خدای دي چې دا دی ومنلېش او بل <سؤال> دروغ وي خپل ځکه نه مني امبيي وجهل خپل نو کم زه تورات کې چې پیغمبرانو وجه نه نو نخپل مني او نو دا الله دا کتاب قران موجوده مني وایزا قيل لهم کله چويلي چې دوی تامن ایمان راوړای به ما په کتاب انزل الله چې الله تعالی دی قالون دی وای نو منو مون ایمان وروو به ما پا کتاب اونزلالینا چې مون تنازل شوی دی و یکفرون او دی انکار کوي به ما وراو سیوا د خپلنا و هو الحق او حال لاره چې دا قران هو حق دی مصدقن تذیکون کې دی لې ما دا کتابونو ما هم چې دوی سره دی د دې د کتابونو تذیکم کوي او دوی دو مخبل منو دروغ وای قلو ورتو پیغمبره فلمتقتلونا پس تاسوالی وجل انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ من قبل و پخوا ان کنتمز مومنین کچری تاسوی مومنان مومنان من منون کی دا خپل کتاب دروغ وائے خپل کتاب ہم نمنے که خپل منن استاسو کتاب کی چرتو چه پیغمبر واجنے وَلَقَدْ جَاکُ مُوسَى بِالْبَيِّنَانِ دا خیرش بگم خطاب دیوس دا خطاب خلاصہ ما سبق مخکینو ټولو خطابات او خلاصہ را وس قباحت قباحتونه بیان شو مخکې دا غټولو خلاصو نه چھوڑدلته وی وې سبه دتیا یو یو ویم بس خلاصې لن درادا بنیادی دو په لیتې یو شرک او دویم د الله د کتاب اعراض دا دو خبرې یو چې کم قوم شرک کئ او دویم چې کم قوم کې د الله د کتاب نه مخړولې ارازي نو په دوی کې د دنیا هر غندګی راځي نو اصل بنیا دی د خباشتونو جړ دادو خبرې شرک او اراز ان کتاب الله اول بیانې شر ولقد یقینن جاکم راغلو تاسو موسی موسی علی السلام بالبينات <تصفح> ووازغو دلائلو موجزاتو سمت تخصم علی عجلب یعنی ولیو تاسو سخیل رب خدای توب ممبادی پس دا راتلو دا, مو... دا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تا. یا پس دا راتلو دا موسیٰ علیہ السلام چه غده تا بیان دا توحیدو کو تاسو بیام شرکو وانتو مزالیونو تاسو مشرکان اے دویم خباست قط بنیادی دلالا د کتاب نم خرول واید خزنا وقت چې هغه سيومغه میثار کوماده تاسو نه ورفانا پور تکړه مونږه فوقه کوم تور تاسو ده پاسه کوئی تور او ویلی مو خزو اني سه ما اغا کتابه ته نه کوم تاسو له درکړه به قوت په قوت یعنی عمل په او اوسمه ورید الله دا حکم يا اوسمه قبلي کې یا اوسمه تابعداريو کې قالو دیوې سمه نه موں منلیده مونګه منلیده اوریدلیده خزرکې واسهنا نیمونو واسهنا فرمانی کو زائر په خولې سمه ناو اوزرکې مطلب دا هغه وخت کې خوې په خولې سمه نه ووې خزرکې دا چې منو به نه خو جوړ غدې دین اخلاص ات کوئی تور نه لری کنو به وګور به و نه من یا واسینه ویلو خو باده مدتن قالو وی وی دغه وخت کې چې سمینا مونږ د الله دا کلام د الله دا حکم وورید اومانه خواسینه او وی وی رستوبیا سمودات چې نه منو نا فرمانی کو دا ولي وی او اشرب ذلت دعوه نده په معنا دا ایسته ایست زکاج دا ولي ځکه کو کوئی طور پی اوچت ہے وتے منے کنه در ور دو می او بیا دغه وقت دی په خلی سمینا وی او بیا ایتاد نه کئ خلاف کئ دا ولی وی او اشرب یعنی از زکا زکا چ اشرب سکل کڑے شیو فی قلوبہم د دې پسونو کی اعلی اجلا محبت دسخی اشرب سکل کڑے شیو د لغزی معنی حاصل دادے نه داخل شو د اوشرغ لفضې زه ک وړو لکه د اوړو کې چې کله سړی و بواچی که نه د او دا وړواغ کې نو د د دا اوړو داې داې ته دو به نهنوي نو د دوی د زړته دڅخی هغه محبت داسې کو شو نوت زه پهکې کړړیو نو چرته ش پر و غو کل کړی شوی یعنی نوتو فی قلوب هم ددي په زونو کله عجلہ ای حب العجل محبت د سخي د کفر په سبب د انکار د دوی هغه د سخي محبت زرته داسي کوشهو چې بیا د پیغمبر خبرم په اثر نه کیود الله غم په اثر نه کی قل وای اورته پیغمبره به سبا ډیر بدغه شه یا مرکم چې حکم کوي تاسو ته به یې پدې باندې ایمان وکوم څو سی ایمانونه الله دا مجي به ایمان نه ایمان خو سړې الله ته یوځه کوي او دا تاسو ایمان رکشا تاسو خدا اللہ نا لرکی لگی آده پا شرکا ماما دا کوي ان کنتو مومنین کچریه تاسو مومنان دا و ہم دا ایمان دا او دغه ایمانم شرک ترابلی دا سنگا ایمان قل انکانت لکم الدارولا خیرتو عینداللہ اعلان د مباحلی چلنج د مباحلی اعلان دوی دا خباست دونچ بیان شوکا نا گرن نو دی رانیخ شو علکه دا پلیت پلیت چاہتا وای رویخ شو مو پلیت پلیت یهود کن رانیخ شو پلیت پلیت چاہتا وای مونتا وای زمون خوب پلمن منسکی پا جامن منسکی دا انبیع اولادی و مولیانی و اچت خلقی علکه نو چه پلیت نیه الله مو با حلبو کن اللہ کم پغلطی تی تباکی اللہ و ایدام نکای دیم ندی کن نمو مناظره کوي نو مباهله کوي نو دا چلنج د مباهلې دی مباهله څه ته وای دا طریقه ده د اسلام اول دعوت په هانو ته دعوت او منی او اینه زپه حق نو بیا مناظره دلیل او قاعده خپل خبره مناظره منه کوي نو بیا مباهله ده مباهله څه منه خیره الله کوم بغلتی تابعی دته مباحله وي دا چیلنج مباحله دلته يهود ته دي سورته ال عمران کې برאי شي عيصيان ته مباهره او سورته مریم کې د یو قول مطابق به مشرکان ته مباهله درې قسم مباهلې دی قران يهود نصارا مشرقي دا يهود ته دوي مون پاکي غره کې پاکي او په پا حق هي خراځه مباحل بو کو کن خیر کم په غلطی تباکی الله وی مباحلم نک مباحرینم پچا شونه نن نوې دام نک نازکا پتہ پتوا ک مباحل موخळा اغلا خو زړکه وکنه تباکی پشاش قل نہ مباحل د بس قل وای ورته پیغمبرین کانات ک چرطویله کوم دار الاخرتو استاذ ودا پارا کور دا اخرت یعنی جنت ان دلای د الله پنیس خالصتا یواز من دون الناس بغیر د نور خلقنا تو سوای چی جن زمو ټیکه دی نه مونږ په حقو नाराजه فتمنوا الموت پس تمنا د مرګ وکه او والے مرګ او والے مرګ ان کوم د صادقین کې رښتینیه بعضی مفسرین د دا معنا کوي چه مطلب ایدا ده کتا سوای چی جنس زمو زید او ټیکه ده نو بیا دې اسخه دنیا کې سکه وې الله ته ملم کې چې جنت دل در کې نو حدیث کې معنی راغله مرگ مغواړ حدیث کې راغلي مرگ بنغواړ کوواله نو شهادت هواله چې تانګ شي نو مرگ مغواړ شهادت هوه نو مرگ غوسته له و وو قران او تخپل وي فتمنا والموت مرگ غواړ نه اصل دا د مرگ مطالبه او غوستانه نه دا د مباهله دا نو معنا بداسیکه کچرتا جنستا سټه کوي او سمه په حق یو او جنته مو مونږو نو زموږه ساسو اختلاف شو مباهله کول غواړي نو فتمنه ول نو تمنا وکړي او وړه مرګ په دروخ جنو په دروخ جنو مرګ غواړي د مطلب خیره یعنی وکړي الله کم غلطه تي ته باکي اوس صحیح خبر ان كون تم سادقين کچري ته سريشتيني بل خپل دعوه کوي نو خيري بو کومې دان ته بوزو يهود چې د ما باهره وريدل وي نن نه دام نکو دا کو نکو پشاش ولن يتمنوه هر یزوی تمنا نکي نغवाडी دا مرغ ابدانې چره مرغ نکवाडी ولې به ماده دیو چې قدما تیدې هم چوڑان دي لېګلې د دلاسو نو د دلاسو نو وړاندې لېګل کړي مطلب څه یعنی دي ت خپلکرکووتونونه معلوم دي ته پته د کو مباحلله اکړه نورخ میانو پو که نه مباحلله وکړه نو تبا کږو نوباحلې ته تیار نه والله والله لیمونو پو د بظمین په دا چېې ظالمانو چې ځانتهحق کو یو نه مه نظره کوې او مباهله کويله تهدن نو وجه ده مباهله ولې نه کوي الله و د ډیر خلق خلک دی پهژون ډیرریي. دی آری او مولا یهودی غاڑی چی او زرکال عمر میں ویو دیر چاندی شکرانی میرا گونده کرده ندی خدا غاڑی کنوی اللہ وی ولت جدنهم او خامخا غاڑی ولت جدنهم خامخا تا با اموم دویلره نبی علیہ السلام تا وی موتا تا وی خامخا تا با اموم دا یهود دا ناکار مولیان ناس یراسنااک د خلکوناله حاط په چون دنیا دونیا و نهلهځین او دا کسان نام زیات اشرکو چې مشرکان دي دونیا بانې دونه هرس دی چې د عام کافر مشرینک هم زیات او ی د خوښ یاهدو هو مري او پهې کې لو یو هم مرو چمر و ورکړي ش په س زر کاله واړی اره کالومر هرر و چې زما د او ذر کاره عمر و بلکې دوواې س یوبل سر چې مخامخ شونه يهودو به سلام وکاو اون خو السلام علیکم کړه ای بوې عیش الفن عمر د ډېر شوې ومسموئ کړه عمر د ډېرش زر کاله جام دی اوسې د دوا وایو یوبل ته زر کاله عیش الفن نه له اغرانه کال ګوراري او چې زر کاله عمر مې دی وې چې ډېر مې خوړلې وې ډېر چاندې شکرانی وې وکړه دی خدا غ کاروبار لندین الله و که زر کالم جمعدی شي که نه بمری بمرې مه بري وما هو او نه دا عمر ب مزهې بچ کوون کې د من می نه لاذا به د ظام یو عمر کومر ولهورړی شي که د عمر ورم کړی شي نو بیام دا خلاص خلاص دی خلاص خلاصیدون ک نه والله الله بسون لیدون کې دی بما پاغه سبان دی عملونه چې دوی کوي دای چې س الله خبردار دی نو د بنی سریلو باې او مابا حلیبان ختم او دیز پوره اول اسم ختم شوا مساله توحید پکې وه او مساله توحید بیان کړې وا په دریو په 300 عقلي دلایل او پسلور انعاماتو نه کله ختم کړ کنا نو بیا شروع باب د بني اسرایلو خطابات بني اسرایلو ته خطاب هم د دې مسلې حواله سراو چې بني اسرایلو د الله توحید نه مخوالو د په لې ته پکې نه یې قل من کانا عدو اللی جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلُ وَلَى قَلْبِكَ بِعْذِنِ اللَّهِ دے زین اوس دویم ایسا دے صورت بقرے پدے کے دے زین اوالا نمبر ایک سو دا دویم ایسا او پدے کے بیان دا رسالت تے صداقت رسول د نبی علیہ السلام حقانیت او رش تنواله الله بیانې صداقت بیانې او رسالت خدای نبی علیہ السلام رسالت په ډیرو طریقو بیانې لې خلاصه حاصل یو دا یو دا وای چې دا پیغمبر مار علی کلی دې ان ارسلنا کبیل حق رښتوبه رہیش دویم دا وای دا پیغمبر دا ابراهیم علی السلام دوا دا او دا غ اولاد دې نو دا ابراهیم علی السلام تذکرہ کې برایش او درم دا پیغمبر چې ده په دبان دي د منکرینو له طرف څخه شوبحات او اعتراضات نو دا غي اعتراضات او شوبه بو تو جوابونه دي دا دریو طریقو سره پیغمبر صداقت ثابتایو شجرینا سبد پیغمبر ثابتایو دریم صداقت در رسول چې دا مارا لګل دي دریم په د باندې د مخالفیینو اعتراضونه دا, دا غي اعتراضونه پاک دي نه اعتراضونه او شوبहात د منکرینو رسالت په نبی علی السلام دی پدې هڅه کې او داغي الله جوابو نه کې <تصفح> پیغمبر صفائی کې او دا ایترازا مختلف قسم دی او داغي جواب الله پاک کې د دې مو تعلق علماوی چه دا شبات و اعتراضات چه کم با پیغمبر کڑی دی که نم نا اللہ خوی جوابو نم کڑی دا پا هر دور کې په حق پرس دا غسی کی گیا دا پشان کی زکا تبصیر کبیر والا غرائب القرآن وغیرہ والا وی شبہات و ابلیس کل بزوره شبہات و کل بزور دا ابلیس شبحات دا پشان د بوزغلی دی بوزغله بي جنه بوزغله نه بي دا ټوخه مخ مخه کوي کنه نو د ابتدايه د بوتي چیرې راځون شي بیا مالی جدا جدا کيو وی کوي خدا پيوځي چې روخي د بوزغلی وې د شيطان دا شبحات د ابلیس پشان د بوزغلی سمانه راټوکیږي نوې نوې راټوکیږي هر دور کی جدای ته راځي نو څنګه چې پیغمبر کړی دي نو داسې په پتام کوي په پرسمم کوي په دایبم کوي زکه ويو مانج الله ور رسول معن ملسانم ورا فكيف انا الله دله رسولي پرې خیناو زو تاسو چې مونږ بپري مخالفین به اعتراض کوي دا اعتراضونو شوا ته جوابونه الله پاک اوله اعتراضه په نبی عليه السلام باندې قل من كان عدو لجبريل او دا یې جواب اعتراض اول سو په نبی عليه السلام پس سند ولې اعتراض سند باندې سند څه تعال دا قران جبريل امين روړلې ده ک چرتا د دې پځه میکایل روړلې و نو مونږ به منلو او دا, دا جبريل انمنو وره دا جیبریل زمون د پلان کې د دشمن دی سونه زابونه چې مې مشران دا بس دروړي نو جبريل یاد کړو پس انا دیواله اعتراضو داد دا يهودو کار دی چې يهود اعتراض کوي پسند نه سند دالمای چروح کوي تاسو ګورئ يهود انبیاء پسې اسرایلی واقعات د ګونا وغیرہ جوړ کړي دا, دا يهودیا نو کار دا د يهودو کار وکنه عبد الله ابن سبا دا رافیزیانو شیگانو مشر عبد الله ابن سبا یهودیو کړه نو د سبایانو رافیزیانو د شیگانو سره کار دی صحابه بدنامول کړه صحابه سند نه دي هم سند دا د یهودو کار یهود دا شیکي چې سند د دین بدنامی نو دام د دا یهودو کار دی کنا چ تابین او تبي تابین بدن سند دې دې دي حبرنامه سپکيه چې د خلکو یې اعتماد د دین روړون کو نه پورت شینو دین مختم شي پیغمبر صحابي تابې تبي تابې د يهودو کار نو دغره حق پرسرم داسې کوي دا تاتمم داوي چې لکه چې masala بیان کوي استاد یې سوګ دې خپل ان کې اخو دې له شریري دې او شر په خپل کړی کې جوړ کړی دی نو تا وزل تا شر ورو نو اعتراض باندې په استاد او پسند دا دبه ویدتا ها تا دا غ پنځپری له سپرینو قران ویله او هغه خل شر جوړ کړی تم په پنځپیر کې ویله پنځپری نه دی ویله نو پدی پدی بدنامی سندوانی بدلې تیراز کای نو, نو الله پاک چل کای چې په سند د اعتراضو کې چې به نه پاتې کې نجی او نه توبه مې دي توبه تبه جواب او دفاع کې د خپل سند زکه الله د جبريل دفاع کوي ما سند دفاع بکې چې به نه پاتې کې دانا چې وې چې نه جی زماده توبې مخکې برځه مدرسې چې وا او کې مدرسې ابتدی کلو نو و به د ځد کسان بو <تصفح> پنځوس سل سل سل ناسي اتيا کا سا په نو یو طالب اوس به کېدی شي فارغ شوی مولا به ناغه دلته درس وکوم یو کال یو کو پدويم کال یو نو موږ ترغیب ورکول کړه درسونه شروع کړو اشوق کې چرتر هغه درس شروع کړو بل جماعت کې لاري جوړه جماعت کې چې در شوروکو نو بس سر زده بعد خلق ورتا بلوچ درس شروع کړي دا تل ته یوسف آباد تزیدا شر دلته نه راوړ شر اګه د نربشی وته سوی توبه ما غلی دلې نه نه مې استاد نه نه غیار درس به بن کماي دا د دې سازا ته ویلوش ما دا زکه چې پسنند دې تیراس کېده او ته زمانې توبه یې نیمه نو دا چې لا الله پاک بیا برې نه ورکي نو سند باندې اعتراض راځینو د سند په دفاع کې جبريل امين باندې اعتراض کړو نبی عليه السلام ته ویل تا له قران جبريل امين روړې د دې پځې میکائیل روړې ونوممانه له خود دغه نمنو ناله جواب قل وای ورته پیغمبر من کانو سوق چې ویادو ون دشمن دې جبريل د جبريل عليه السلام نو فإنه هو نزل اصل کې عبارت داسې من کان عدو ال لجبريل فلا انصاف له يا فينوا كافرون داسې الفاظ به سر مقدر روبه شي څوک چې دشمني د جبريل يا مين نو دا امین ندا انصاف نه لري انصاف نه لري ولي فينوا نزل له بيشکه دا جبريل روي دا قران على قلب کا پیغمبر استا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم مطلب دا چې دا قران د جبرئیل امین خپل دا خو نه دی دا خدای الله کتاب دی او د الله په حکم نازلای نو تاتهم چلو خیو تا استاز یاد انتور استاز صفحی خو تاته استاد یادین تور ته لکه او استاد صفائی خروش تو کوي خدای استاد یادین نو دا قران دا خو زماده استاز دا کور جوړ کړی شوی نه دی دا خدای کتاب دی زخه تاسو دا استاد کتاب نه مم زخه درته دا الله کتاب دی جبريل امين خپل کتاب نه دروړي دا الله دا طرف نه راوړي فين نزلوا على قلبك باذن الله الله کتاب مصدقا تذيكون كده لما دا کتابونو بین یادای چې د قران نوړان دي واهودا نو دا قران هدایت ته وبشر وزيره ده للمؤمنین منن کلا ها اوس کوي د قران دا اوستاز دوشمنی کوي مان کان عدو لل سوک چی دشمن د الله م ملائکتی او د ملائک د الله او رسولی او د رسولانو د الله او خاص کر وجبریل او د جبرایل او میکا او د میکا او د میکایل نو یادلتا جزاه محذوفه د ذا شر فهو کافرون و کافرون بہ سرا جزاه محذوف بروباز بس دا سړے کافر دین او فین الله بشک الله عدو دشمن دلل کافرین ددا س کافرانو چې په فرشتي اعتراض کوي او دارن په سنت د قران او د دین او استاز د قران اعتراض کوي نو ز جلونه ولاقد یقینا انزلنا علی گری مونږه ایلیکات آیات بینات آیاتو نوازه خوازه دی په اعتراض کوي الله واذا ما وازه آیاتو د قران و ما یکفروا او انکار نه کوي پدیبان ইল الفاسقون مگر سرکش <coughs> فاسق دلته سرکش فاسق و غننګار دی او قران نه انکار کوي غننګار کافری نو فاسق په معنا دا سرکش کافر وما ما یکفروا او انکار نه کوي د دې آیاتونو نه ইল الفاسقون مگر سرکش کافران نه یوزا جری ورکه د قران ده او پاستاز چه تیراز کئی اللہ و ایدادی سرکشان سرکش و تو کافر دویم زجر او کلما آیا حر کل آهدو چی دو آدو کی آدن پا واده سرا نبزوهونو ما تکی دو آده فریقونی وڑلا منهم پدوی که ویچی کلم باده کئی واده ما تئی سمانا اللہ تی وادا غستوا دو توحید دو قرآن دوی اغا ما تکڑا د الله کتاب او د الله د کتاب پر ورون کې تیر ازونه شروع کړه دی بې ایمان بل اکثرهم بلکې اکثر په دې کې لا یومنونه ایمان نه وروړي بې ایمان دي اکثریت بې ایمان دي دلته مخيال لې بل لا یومنون اکثر بې ایمانه او مخ ما یومنون لخلک ایمان وروړي اکثریت یې رد کړه جمهوریت یې رد کړه نن سبا سیاست چليږي په جمهوريت باندې چې اکثریت به زچاري غوټل الله او شريعت پاک شريعت رد کوي اکثرهم لا يؤمنون کله وي اکثرهم لا يعلمون کله وي اکثرهم لا يعقلون اکثریت به عقل به او قليل ما يؤمنون او کله وي لک شکر گزار قليل من عباديه شكور د جمهوريت بنیاد با اکثریت باندې لري د اسلام نه خلاف مغربي جمهوریت بلدا چې دا هر څوک منی چې په دنیا کې په کم دی نه پوي اړید او دا دینی خوڅه کې دنیاوی ته بار باندې زموند عمل شرع تعلیم او خواندګي سومره دا سونه لاندې دا افتر دیر دی بی تعلیم افتر دیږي کو به تعلیم به تعلیم ډیر دی کن. نو اکثریت د بیل مو جاهلو د ناپويو دي او ترې فیصله په اکثریت کونو مطلب وسو چې حکومت د چاره د ناپويو او د جاهلو د کمقلو ځکه ک يو ترپتا يو اته عالمان يا تعليم يافت کسان وټواړي او بل سړي تا امیدوار تا لس جٹ قمقل بي وقوف هغه وټو اچي چا وغاتلا لسه قمقلوانه او ګټا سر يت تول نشتا تول نشتا شمیرلي او دا بي وقوف ته يوارم تیر شوی دی مولانا محمد حسين آزاد ديوان علماو کې او خ م... مضمون نگارم اوس خنیم خبر خو زمو وخت کی می اردو کی دغه مضمونم مشهور مولانا محمد حسین آزاد عالم وو بر سرهخ لیکون کی مضمون نگارم ناغا چرتا په سفر ته ریل گاڑی کیناس و سراسر سید مدخانی او زیش سر سید خو به او د یورپ او دا خلکو نم متاثر سره آزاد خیال په با جمهوریت باندې باس نو مولانا محمد آزاد وتبه چې دارت هواه چې کوئی خلک ډیر دي دی کنه پویا سر سید وی پویا ډیر نو جمهوریت دغه چیرې دی وای فیصله و پاک اکثریت کیږي نه چې پاک فیصله کیږي نو اکثریت نه پوې دي نو حکومت جمهوریت شاته وای د اپ د کمق لکومتته سر د مخانې غلیکی وږ د اوږ با شوي غ ماه دا ما لړنده قرآن دا و اک سره هم لاعلمون ناک سره هم عقلون, هم لا یمنون ناکثریت دغه ش د جمهوریت په دغې روان بلاک سره هم لا ماجا اومار کله چې راغې دوی تررسون په غمبر بل زجار من ان د اللهدا الله د طرف نه مد د قون تدي کوون کلی ما دغه کتابونو مع هم چې دوی سره ددي کتابو تصدیقییم کوو نو هلته مخکې نبزهمونږ مع نه کړیوه ن معول دلته ن نباز غورزول او غورزاو فریخون ی ډړل من نه الله زی نه دا کسانو نه او طول کتابه چې وړی شو ور د کتاب چاته چې کتاب وړی شوو سه مولیانوغ مولیان او غورځو کتاب الله د الله کتاب ورز غم شاته د شاګانو د الله کتابې پهشا غورځو. کاننګویا کته وی د نړۍ عالمونو په ویګي دا سه ورداو دا سه پسې پشت او زان و که نوی چی زان دا سه ځان ناغرض او ناجاړه کته ونوي چې د کتاب راغله دا سه ځان ته نا پوهه او نا خبره دغه سید اوس کنه ومسم دغه سید کنه ته ونوي چې دا کتاب جوړی مولا لپاره دی نه بس صرف سر نه وي او کتاب سره تعلق قرآن سره دا یو يهوډیا دی کنه نو ده یوهود بارکه چې دا الله کتاب چاله چور کړه شی نو وی غوردا تورات یادې ای په شو غوردا نباذا نباذا فاعل فريق من الذين و کتاب او کتاب له مفول امام شاعبی وای چې دې دا الله کتاب څنګه غوردا له دا چې رښتیا را راغس وی وښ نو زو بالله وای نه دا سينو کړي هغه بَیْنَ ایدیھم یقرؤون بَیْنَ ایدیھم یقرؤون تورات مخه تپروتو لست تلاوتونه ختمونیم کول دئ کول خانو بیا غرزول سو و این نبذل عمل علی به اصل کې عملې پرې دا غرزول عمل نکول عمل نکول دا غرزوج دیم کول د صوفیان بنو غینا نقل کرده قرطبی چه چې و تورات سرس چل کرده چه قرآن و اشاعته غرزوله ده وی وعد رجوه فی الحریری وردی باج دا تورات پا قیمتی قیمتی کپڑو کی انگخسته وعد فی الحریر و الدیباج درې خامو ده مالوچو په اعلی کپړو ده انغخت وحلوه بالذهب والفضه او سونے چاندې باندې لیک سونے چاندې باندې په سونو لیکل او په چاندې دي کلي شوی ده او پټیلا باندې لیکل شوی او سمسته ک شهی مسجد کې شهی مسجد لاهور کې برې قران په کپله وانی په تللیک لکلی شیخه ده مس دنمای شه جوړ کړي دي جې مونږه قرآنی عزتوک یا په چاټ وګیرا یا په فریم وګیرا کې بن کړي ډېر خولې لکلی بس وی لګي دا مونږه قرآنی عزتوک دا ډراینګ روم دا ارايش او زيبايش ذریعے جوړ کړي دا بس جې مونږه قرآنو ما وړي مونږه ډراینګ روم کې لګولې او مون پتاخ کي خريو پسوني چاندي باندې ملي ڪريو اعلی قيمت کپڑا کي مين غسته يهودو ميداس کوډ او سراد دي بیاوي ولم يحلوا حلال ولم يحرموا حراما خدا دا چې سراد دي عزت او احترام چې قيمتي کپړو کي غختل او پسرو سپينولې کل خو بیا م دا چې د تورات حلال او حرام حلال حرام نه نو صوفیان بینو آیانا سوئی دا قردبی پاوالا وئی وزالک نبز دا غرزول دی نبز دا, دا غرزول دی کن دا سینه چوچه تی کشاتی ویش دغی مطلب و ایرکڑه دی عملی پی نشتا قانونی نشتا نن مسلمانم دا اللہ کتاب سرداشی کلی قرآن و مغس پرې خمو کپڑکی دلل دی کسوڑه وردا چولی دی خب بند پا بنی دللی کن کلک کلک دا ولی د دې پاره چې ورې بارو نه زی د بازار واټونه بس غل ته بنه نو کلک کی تړی په جمعه اتونو کېم په کورونو کې په کورونو کېم کلکلک تړی په کورونو فروتی دودي په وای دودي په فروتی نه تلاوت کای نه پمانه ځان بوې او نو چې له نو په ملک او په قانون په عدالت او شندې سمله کې په قانون اشتدال الله د کتاب دانه باز نه نه سربداغو کېدې سمله اجلاس ته قاری سه تلاوتو کی بس سرب تلاوت جیوازاجی دا, دا, جی دا مسلمان بل صدر وزي اعظم نه حلف تلاوت مخ کې دا دي قران منل انور قانون د کفر او د انګريس د قران نش دا غرزولي الله د کتاب نو دارنګ مولي سه وم غرضاو مولي سه وم غرضولې زکا په جمعات کې په منبر مې عرب کې ناتخوان نا ناظم راوري نظم ناتخواني کوي او قران وراندرس نش دارن دارس د پاره اعلان شته دارس د پاره خبره شته خو قران په پکینه وې شر جوړیږي وې شر جوړیږي وې که نه شر جوړیږي قران نوې شر جوړیږي دارن په مدارس وکم د سرم نه وې مې نشته بشکوري کی او کې د خبره خدا دا قران د سرم نه ه په مقابله کې د منطق مقابله کې ډیر لاندې ګرځولې ده تا شرطه که ته لیدیر از تاسو نه دی موریانو طالبان نه تاسو چه شرط په یو مدرسه کې مدرس د قران نیو دوی شرط پهغه غټه تنخوا د قران مدرس را وستی نکي او د منطق او سر نه هې د پاره په پا غټه تنخاره او ری طالبم خوشاری او محتویم خوشالي دا عذرل نه دا دي نو دا د نه نه بس د الله د کتاب ولما هر کلا جاوم چراغې دی تر رسول پیغمبر منند الله دا اللہ دا طرفنا مصدقون تزدیکون که لما دا کتابونو معاهم چې دوی سره نو نبزاو غرزاو فریقون یا ویڈالی منن لزین دا کسانو نو کتاب کتاب چورکڑیش ورته کتاب من ملیانو ملیانو غرزاو کتاب الله دا اللہ کتاب ورازو هوری مشات دا شاگانو کان نام گویا کتاب دوی لای عالمون نپویگی دا سی ایر نو چې دا اللہ کتاب غرزاو نو سیر هغهشت لوی وتبهه ماته تل شياطین او عمل کې سليمان کوډ مانتر او پسې شو ورانه بره کوډ مانتر دغدي او یم کوډ سم کوي وسم د مولا سره کار دی دبي دتي مولا او درس بیان نشتا او قران د تعويز کتاب کړل بس فورزه قلم له سکه ته رکړي به د تعويزونو لري لیکو پیسې به ګټا د قشې نشو وتبهه ماته تر شياطین او عمل کې نو د سیر هټور سی او کوډي کوي 22 بدالو کوم او جنیمر پسې مټیزه کوم دا کای کنه کای نقشه یې کوم نام نه د ځان نه مې تاسو وخاندل دوسر روان دي هم دی ته نو کې را روان یهود ملوانو کول دېم کای زموږ یو مار غره قرآن درس به کې ناستو سکول کالج الکو کلین شو وې کوم خو په ما سره په قرآن ډېر خپو او اوس یې نه په مساله په قران ډېر پوي دا سيده مسایل وته چې mulawa سره باس نشو کولی نو مې د تنالم خوستا سو د دې پیغمبر د دې مدرسو یو شی و لري د دې سره غلی کړو هغه لیکړو ټولې د دلایل ار په یو مساله به سره باس کړم ناغه با بیا زما بارکه مدرسې کې پیغمبر کې وي چې داغه شاګردان لږ زمو مدرسې کې داخله ني اغه نور څه کې چې ګيري خېلي دی او کالجیان یې اغه ته دلیلونه خو دي دلی لريول په مولیان چې پکې ډیر <تصفح> موضوعات هغه چې کله کله شروع کړي د مدرسې کینو په ما به تخریر کوو <تصفح> برحال نو اغه امرګری خبره مې کوله نه امرګره ډیر پوي او په قران هي قران یې میزد او دلایل <تصفح> نو داسي یو مولا به دې تي دېم دا دی ګرځیدل نهاله ورغله او هغه چې دا بس دا غریب چرتا هغه ملک وای او ته مولوی سره ریکارډینګ یې تکړو وته دا چل دې یو جینې مې خوخه دا تعویز به که کې کنه او و کومل دغه دوا پیسې راوړه نو دا هې دا کار دی او کوم قرآن بیانو وګوره پنچ بریانی له بریانی غلطه مسئلے کې خپل حل دی ا ریکارڈینګ مو سم چرته موجوده ها نه هاي اول دا کړو چې کچرته یو سړی څه ضرورت یې کنه حاجتي او یو غټ او چیلې دی زین روان کی او پیر بابا له نو دا څنګه دې جائز دې جائز دې جائز دا موله دقه کتابه په شور زو وتبو ماته تر شیاطین علامل کې سليمان کوړو منته را پسی شو دا خو دا تر و خبر را عربت له و گدش و تفریعاتم و وکړه ها دوس دی میں اعتراض او دانی جواب یې و اعتراض سو په جبرئیل امينه اعتراض کاو پیغمبر ته وتب منلی وستا کتاب هو تعالی دا قران جبرئیل روړې ده کومې کې روړې منله رو دغه جوابو ظالمانو جبرئیل په دې کې سریه خدا الله تراب نه روړي تاو دا, دا کتاب دښمنانی ته تا ته مې و استاد خراب سره وې ظالمه دا قران دښمنه استاد کتاب خونه هم دا الله کتاب ته تا بیم. فساز مال خپل کتاب لاس کې نه راکړه دا الله کتاب لاس کې راکړه دیمه اعتراض او شوبه دیمه شوبه اعتراض هي په نبی عليه السلام په سليمان عليه السلام نبی عليه السلام ته ویل د دې تقرون زمو مشايخ مختلف کوي توحید سره هم لګي رسالت سره هم لګي نبی عليه السلام ته ویل تمونګه د شرک نه منئ کې غیر الله ترور سره مدد شویلو نه منئ کې پنداشېخ ولملا خان رحم الله ادا تقریر کئ تو هیڅ شرم لئی چې تمونګه د شرکی الفاظونه غیر الله تروره سر امدد شویلونه منئ کې چې دا شرک آو دی ها تاسو کوډه منتره کوي مولیانو يهودو پایې کیم زه پځه غیر الله تروره سر شویل شویلې يهود مولیانو کوډه کولیګ کوډه منتره کوي نو پایې کیم شرکی الفاظ لري دا شرک دی نو دی که دا شیر کوې نو سليمان عليه السلام بدا سهر کوډې نه کولې هغه کولې کا ځکه مونږو نو الزام یې په چا ولا غو په سليمان په سليمان عليه السلام یې اصل خبره واقع دا واقعدا چې شوی و چې سلیمان عليه السلام په خپل ځن کې داغه په ملک کې صاحرانو شهر کوډې زیاتې کړې ناغا ټول سهر کتابونه جادو کتابونه راغون کړه او یو ځای کې خخ کړه الهه سزا ورکړه نبه کوي کوڑے مانترې زمو په ملک او دا وري مسله دا اسلامی حکومت با په ملک کوڑے او غلط سهر وغیرہ ختمي ځکه امام مالک وویل او د امام شافعي رحمهم الله چې ساحر یوختل ولا استتابو اسلامي حکومت کې با د ساہر سازا قتلی تو بے قبول نه اسلامی حکومتی کن قتل کئی بے نو سلمان علیہ السلام ساہران و کورگر لسازا وار کرد و کتابون تیرا غن کرد یو زکی خاخ کرد که دادا سی چه سلمان علیہ السلام وفاد شو چې وفاد شو شیطان حرامی تا مقجور شو را فلم ما مات سلمان قام ابلیس خطیبا شیطان راق ابلیس او خطیب سه په شکل کې سپینې ګیرو پټ کې او درې تقریر شروع خلکو ته وي یا یوهناص ان سليمان لم يكن نبيا انما كان ساحرا سليمان غره پیغمبر نو دا خو دنیوي بادشاہ او ساحرو او په سهر په زور په تاسو حکومت کاو شیطانو سهر لبیا لار جوړې کفر لکنا دې ساحرو او ایزا زما زمان پخلیم یقین نی نفل تمیسو سحرهو فی مقامی ہی یا دستی سالفاز جو چه تاسو که چرتا زمان پخلیم یقین نکوی نو دستیو که چه داغا پاغازے کیو گو رہے اکوڑی منتری و موجودی خلق رال الویکتل او خخکڑیو اړوي څه دقه څه ورو په دې د حکومت کو خلکو دونه با کماله شهره بس ټول څهر بیا شو څه حرام تر دې پوری لیکي کتابونه ابن جرير وای ابن جرير اوای ابن جرير تبري تفسیر ابن جرير دا زوړ تفسیرونو کې دی یو تاریخ تبري دی حمد ده دی تبري تاریخ او ابن جرير تفسیر تبري تفسیر مرتوي ابن جرير متو نو ابن جریر لکھی اوئی چې دغه سحر کوڑ منترے, کے بیارا او کوډه منتره کتابونو کې بیا نقل کړي شوی او غټ کتاب ته جوړ شي دا ناسلن بادنسلن چریده چریده تر دې چې نبی اسلام مدینه ته هجرت وکړه نو د مدینی یهودو سره کتاب موجود نصيحه او پاری لیکلیو هاذا ما کتب ابن جریر وای هاذا ما کتب اسب بن برخیا ل ملک سليمان ابن داوود من ذخائر كنوز العلم دا سهر او کوډی دي چې اسب بن برخیا د ملک سليمان د پاره لیکلی وو دا د علم ډېر لویه خزانه ده مديني يهودو مولانو سره دغه د شعر کوډ کتابونو چې صائران نو سليمان عليه السلام را جمع کړیو اې دې پیار او وېستل تازه کړل دوباره ولیکل او سی پی ولیکل خو دا د سليمان عليه السلام شعر اوسو سائرانو د خیاليګن سوي ساهر سليماني نو اوسوبې لا منځاله او سمغه کوفر خبري کړي اېدا سلیمان عليه السلام ساهر یعنی د کوفر دا, دا خبره غویم کړي الله پاک دا غي جواب کړي ظالمانو سليمان عليه السلام ساهر نو دا سهر چې تاسو وای الته مونډله شوی دی دا خو شیطانانو ابلیس او وغوي کړو سائرانو کړو وغرا غون کړو دفن ختم کړو نو د سائران و شیطانان و سیر امرو هم ام چاته که سلیمان علیہ السلام دسی ظالمانی نالا دا سلیمان علیہ السلام صفائی کئی وما کفر سلیمان ولیکن شیطین کفر یعلمون الناس سیر دا خو شیطانان و دا لو بکولی پوشوی پی خبران دا دین یو قیدر و وطا زمگا از رس سبی مولانا حسین رحماللہ اوی د دین دا قیدر و وطا چې چر تا دا یو حق پرس عالم پیغمبر بزرگ طرف تا دا شرک د سه کتاب نسبت وی نو دا اصول چې دا داغه نده دا داغه نده داور پس چا منصوب کرده دی یا داغه کتاب ده خو پک دست شوه ده دست پیجنه زن ننه نستلش ابا یو روز قانون را روان ته تا با پی کو خودل تم دا اشارتن معلومی نو دادوی اتراس په سلیمان علی السلامو تمنګه دا کوډه مانترو ورو هر سي رحمت شي غير الله نه مني کي چې دا کوډه او سحر م کوي حالانکه سليمان عليه السلام سايرو نو ته دا غا تعريف کي چې پیغمبر دي او خسرړو نو کدا سحر بد شي وي کوډه بد شي وي سليمان عليه السلام باندې کولی جواب د دې الله کتاب ورځاو واتبوروان شو ما پاګه سحر کوډه مانترو پسه تتلو شياتينو چلوستلو به شيطانا نو ارا ملک سليمان پبا باچه دا سليمان عليه السلام کي پ زمانه دا پبا چه دا سليمان عليه السلام کي سليمان عليه په دوري حکومت کي شيطانا نو چکم سحر کو ديږي پسيش اس الله شيطانا نو کو وا ما كفر سليمان کو السلام کو فر استه وي سحر تکان دي وي سحر کوي ما كفر ما سحر کفر سحر نوکړې سليمان عليه السلام مدينه معلومه چې سحر سره کفر دي اطلاقې په کړه کفر وما کافر سليمان کفر نوکړې یعنی سحر نوکړې سليمان عليه السلام ولکن شیاطین الکن شیطانانو کفرو کفر او سحر کو کفرې کو کفر ایسو چې علمون الناس سحرہ خودی خلق او تجادو او سحر سحر او جادو خود فتو العزیز لکی ش عبدالaziz د دې آیات دلان جوایز قران دا خبره شیخ رحم الله خپل تفسیر جواهر القران پندای شیخ <تصفح> دا را پاواله ویل دا چې سحر تقریبا شپا آ... شپڑس دی کولس یاد کړی زه نمي وته ډیر مخکې مې کتلو ولس قسمه دي دا سحر خوی یې پاهي کې آغ آدنا سحر چې دی وته خسهر وای چې دالک گزاره حل نو یې هغه هم د غیر الله ضروري سره مدد شویل نه خالي نه ده غیر اللہ تا آواز دے دو سم کوڑگر تاویزگر بدتیاں چھ تاویز کئی سی پکیری کری یا فیران پکی نہیں دی دی فیران پکیری کری فیران یا حامان دے پکیری چا پکی یا جبریل یا مکائل دے لی کری دنون پکیری چا پکی دا صحابے کاف نون لی چا صرف جبریل و محمد لی کری نو دا صرف جبريل او محمد هم اصل سره یا محمد او یا جبريل او دا پته سورې يوسف کې وخه او هدایت نه هو کې مشتا شته کنه تا سمو یاد ساته ټیک دا نو دا محمد یا جبريل چی تعويذ کړی کلي نو دلته حرف نه دا ماذوف وي سورې يوسف کې راځي نه يوسف ورضا نه هاذا يوسف وصل يا سلك یا یوسف دغسی دی نا غا کړو من ترکه دقه سے شيکه وسم کيدي نو شاعب الدولازیز رحم الله وای د سحر عدنان عدنا قسم کې خام خادا غیر الله رو رسنا مدد شوی نشه نو شیر خوده دغه اعتراض ختم دوی سلیمان عليه السلام سايرو الله جواب وکومه کفر سلیمان و ما انزل الالملکين نو درما شوبو دا غي جواب درما شوبو داوا د غیر الله ضروره سر امدد شویلو نه منيکه د سحر او کوډو نه که غیر الله تروره سر امدد شویل ناجایز وی یا سحر کوډي رام کول ناجایز وی نو الله په بابل خار کې هاروت ماروت د سحر حدوده پرولې را لېګلی وو نو جواب یې دا دی چې هاروت ماروت الله د سحر حدوده پر نور عليګلی الله د سحر ختموره ده پر را لې بابل یو خار ده التا ډیر زیات شو الله پاک او دو فرشتي را لېګل چې قران کې نوم هاروت ماروت او ته وی تا سولارشه انساني شکل کې ګرځې دي دا خلک په پوي کې چې د دې سحر دا دا دا نقصانات او جرمونو ګناو نه دي نو دا خلک د دې سحر نه واړوي دا فرشتي را لې او دې خلکو ته وی زمونږه خبرو باندې سیر پرې ده کفر دې شر دې ګنا ده کنه نو الله موږ د عذاب د پر را لې ګل بیا بل سزا درکو او چې چا موناله ټیک د چېاون موناله ایله سزا ورکړه ا سهر کوړه مانتر ختمه شې دی واپس الله آسمان ته لېګل لا هاروت ماروت فرشته د دې سجوڑه کړه دی وی دا هاروت ماروت الله د سیر خودو لپاره لېګل را الله ای ما خلول را لېګري ما سهر ختمول را دی و ماون زلال داما نافیه دی څنګه چې marked و ما کفارکه وکړه ترجمه یې تلک سوچ کاوه و ما کفرا سلیمان سليمان عليه السلام كفر نه وکړې كفر نه وکړې شيطانانو كفر کاو سحر خانو دغره وما ما انزل الملائکة او نو نازل شوه دا سحر عل الملائکة په غدوه فرشتو په بابل خار کې هاروت او ماروت چې و هاروت فرشتو او بل ماروت یو هاروت فرشتو ودې ماروت نو دا سیر په دوینو نازل شوه دی د پاره چې خلکو ته وخي و ما ای و الې مانی ذابیا نه فیرې ما او نو خود د دوالو فرشتو داسیر مینا حدینه چاته چاته خودم نا خودل خو سکے حتا تر دې پورې یقولا چې د دوالو به خلکو ته چې نو به شکه نه همو فتنه د پاره د عذابې فتنه په معنا د عذاب مونږ د عذاب د پاره او نه فلا تکفر کفر او سهر منګل لا د آزاد په رالي غړو دا سهر پرې د نسيت د تکو او کنے پرې د نو بیا ملا د ر لازاب در کی فرشتي دیل راغلي و مړ تاسو ته دا جوړ کړ چې دوی سهر خود راغلو ها خلق د دیو من له کنه وي فیتعلمونا فيتعلمونا د خلکو به از دکاو منو هما د ترجمه لک سوچ کوي منو هما د دوالو نبی زکو مکه خو نه خو من هما اے من زدهما من زدهما من عجل زدهما من عجلید من زدهما من عجل زدهما فایتعلمونا دے خلق و بیزدہ کومن هما ددے دوارو دا زدنا ما آغا د و کوڑ من ترے یو فرقون چی جدی بیر آوستبی ہی پا دے سربائن المرئے پا منزد سڑی و زوجی و خزاکی دا غدیکا نا ماتنی دا مولیان دا یهود یهود او هر به دا کو چه فرشتو اوته میځ ده کدی ودا ایدا قست کو او دا س خطرناک بهیز کو چه خزه قاون میجودا کړه خزه بهته په بل مټی زبوت ها چل دا مطلب دی کنه لکه مطلب دا مطلب د یهودو مليانو دا کارونه دا چلو نه نو ایو اوته میځ ده کو دیودا ایدا قست ایز دا کو دا مطلب دی دا, دا, دا یاد ایز کو دا سر چې خزه منز خز خاون منز کې به جوړی راوست دلته یو خبره مخکې بیازو یو دا چې دا هاروت ماروت بارے خبره دغه وچوش عوامو کې څه قصی مشوري دي عوامو ګونا نه دا مولوی سه بوتکړي په منبره ورته کړي تیسا او تیسه په تفسیر کې لیکل شوی دا او تفسیر کوم نه دبي دتی مولا تفسیر پیژنه تفسیر حسینی فارسی کې لیکل دي شیری کې لید شيا د حیرات یو مولاده هيا هغه تفسیر فارسی کې لیکل تفسیر حسینی زړه دغه تفسیر څه شی کہانیاں دي او دې مې تفسیر کوم نه پیژن تفسیر روح البیان ضعیف تفسیر ان شاء الله کچر تا ماتا مکملو شو یا رعایت شو نزا بتاو سره ضعیف تفاصیر و پورے یو لیستو خیم چه کم کم. خیم. نو داروهل بیان ده او مضبوط تفسیر ده یو روحل بیان ده او داران یو تفسیر حسینی ده چې نورم دي چې چرت و موضوعات او منګړتو کیسې دي دتړت نو دا چې تفسیر نو دا کیسې کې دي کیسې کې چلو چې دا فرشتي وی دعا نو یالله پاکته و بورکنه دا انسانان چی دی کنه دا وګر سنگه زماتابیدار نو نوی دی فرشتو و تاوی چوغو الله د انسانان ستا خلاب خلاف کيو ګنا کيو زنا کيو شراب کای وی الله ته وی چی ديله شیطان او نفس ور کړی دی کنه زکا او تاسو سردا نشتا د نو ملک مونږ سره و کنه مونږم بیام نہ کول ګنا بیا الله والا شیطان او نفس ورکه دنیا ته راو لې ک وی شدل ترالل بس راتلو سرا شیطان او نفس دوکا کړه نه یو ودم وي غټه دا مجلسو زهره نو مو او چولې دا ورخه پغی منش نو ذو بالله من زره ته کې ناس بیا بیا غېنه د زنا مطالبه وکړه وی بیا غې وته وی چې ټیک ده سرا زنايا واد کوم خوغه پلان کې سړې بوجنه نو قتلې پیو کوم او یبه و تا وی چې خا د تاسو چې برخه خيږي را کوزي کې دا تاسو سو وای و یغي و تا چې دا و بس یغي اسم اعظم وي بروخه تاسو ته زهره سوري الله ک زهره مريخ و غیره د او زهره د زمکه نه غټه ده زمکه نه غټه ده په دا دونه غټه ودماوه چې دا موږ لري بلاتي چولل اقل نه منی دا خبر او دلته وي الله وته وګورکنه نفس شیطان می درک نیوته وي سزا د دنیا کې درک ام که اخرت کې یاره الله د دنیا دا سزا بخي نو په بابل خار کې پخوي کې د جبې نزولن شوی دی نو له سزا و او خوځو کې مشوره ده دا وي تر ژر مرګ مکووي نو وخت یې دا وی تر چې ناوخت دا سو پورې وی ترنی شو دوی ته سزا نه شروع کیږي چې وی دوی ته سزا شروع شي خو دوکه مده ما شو خدای دی بارا کې ووره دا خو کیسه ودت کمزوري تفسیلون تفسیر کبیر ولالی کی د دې آیات دنان له عالم ان هاذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبولتن دا روایت نه دا کیسه چې موکړه و ادار روایت فاسد باطل مردود غیر مقبول قرطبی والاوی قلنا هذا كله ضعيف لا يصح منه شيء دا ټوله کمزوري خبري دي کیوم صحیح نه د دینه سخت خبره بیا روح المانی والا کړه اودارن بحر المحیط والا وهذا كله لا يصح منه شيء والملائکه معصمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون او اذا ټول غلط کی ځکه د فرشتو باره کې قران الله سوي لري لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون فرشتي د الله نافرمانی نکای ته خو چې سو حکم یې غا کوي روح المانی واره دا شهاب نه دا غن نقل چ من تقدہ فی هاروت و ماروت انهما ملکان يعذبان علی خطیئتھما مع زہرۃ بچا چھ داقیدی چھا دتو فرشتہ و دو روز د زہرا سره د بد فعلہ د وجی سزا ملاویگی قرطبی والا د روح المانی و علوی فهو کافرون بالله العظیم تہ پرے کافر کی فرشتو بارے کی داقیدہ ما توی د اسرائیلیاتی یہودو کار د د فرشتو پیغمبر بدنامول نو فرشتي بدنامه دا سي دروغ خبر راغه دا چې قران کړي دا فرشتي الله دا سهر ختمولو پر را لې غري کاري چې خپل ډیوټي پوره کړه واپس برتلې خو خلکو ته ميزه کوي نو فیتعلمون د خلکو به ځکو منهما د عزت د دوالو نه ماغه سهر یو فريقون به چې جوړي ورا واست پدې سربین المرئ و زوجي د خزه خاون منس کې نو سوال پیدا شو چې له سهر سهر غبې د روزور اور شون وینا ما هم نو دوی بزاری نا ضرور رسون کی به په سیر سره مینا هادینه چاته الا به اذن الله مگر په امر او حکم دا الله دا الله مشیت ارادا اللهونه غवाडी نکی ماغا سیر و یتعلمونا او د خلکو به ازدا کو ماغه سهر اوجادو یزورم چنو نقصان به وتر سوال عین پهم فائدہ ولا نو ور کولا زکه سیر کو رمن تر کی اخرت بربادی دا دارن جهنم نه خنو ولې دوی په ایدل نه سه مړ چې نه پېږو خامي باندې پېږینو يهودي خمولاو انا پېږل خپويدل ولاقد يقيننا عليمو دي خپو يو چې لمنش تراو چاچ واغ سدا سهر اختيار کدا سهر نو مالو نه بيدل فر اخرت په کې من خلاق سی سو جنت خبي پيو خبي و عليكم دنیا په ګټل کنا ولا او ډير بد دماغ شي شروب ہی چې دوی خاص کړ باغی سران فساون خپل ځانونه الله وي در باد شهره دا سهر چې ځانې بجانم به خرص لوکانو ی عالمون کا شیدی پوي دے نو سهر او شیر بینه کاو خدا ترغیب ور کوي قسم کو تووب اسی الله به ماغت ولو انوم کو شرې د یامنو ایمان رودي او د الله توحید منی وتقو او ځان بچ کی دا سهر نه آئنده کې لمسوبتن خامه خادابه لمسوبتن خامه خبد لب ورکړې شي مينن الله تعالی طرفنا خیرون بهتره الله بهر بهتر بدل ورکه الله وې زکه سه پورې کوډی کډی شرک کړي تو وې وستا الله به معافي لوکانو یعلمون کا شیدی چی پويده چیدی پويده نو دا سير بينه کاو او دا جرم او ګنا بينه کوله وای بس ما خو نه کو خدا بل اعتراض لګو ګدې ini yani bayan be u